Go. Radio oh! I'll give you príjemný marcový podvečer vám želáme z Rádia Bunker veríme, že tí z vás ktorí potrebujú odpočinkové medzičasy si cez víkend odpočinuli a tí, ktorí uprednostňujú poriadnu party sa rozbili, ak sa patrí v každom prípade sme radi, že ste si klikli na stream Radia Bunker a rozhodli sa vypočuť dnešnú reláciu s grangevou kapelou Philip skandal z Partizanského. Prvnež predstavíme dnešného hostia, by sme, vám radi, by sme vás radi upozornili na možnosť odoberania nášho newslettera, ktorého ďalšie číslo sme vypustili v piatok a odkaz na neho nájdete na Facebooku Radia Bunker alebo na webe Gododeska v časti newsletter. Samozrejme, ako vždy aj dnes, sa môžete zapojiť do relácie prostredníctvom zasilania otázok na hostia prostredníctvom našej facebookovej stránky Radio Bunker. Všetky vaše otázky radi hostom položíme. Nebojte sa, nehambite sa, kľudne tam píšte, keď vás niečo zaujíme. Budeme veľmi radi. <kým> Za tým Radio Bunker, e, tu máme ešte dnes netradične aj výzvy, keďže hľadáme nejaké posily, nejakú moderátorskú posilu, kameramana, fotografa, tak keď máte niekto záujem nám takýmto spôsobom pomôcť, tak budeme radi, keď sa nám ozvete na naše kontakty, ktoré máme uvedené všade na Facebooku, na webe, to určite nájdete. Takže v tejto chvíli a vo chvíľach nasledujúcich sa budeme venovať už len našim dnešným hosťom z kapely Filip, Filip Skandal z Partizánskeho, ktorými sú ako spev a gitara Maroš Fedor Franz. Ahoj. Čau, čau ahoj. Maroš. Ahoj. <laughs> gitara, vokáli Martin Filo. Čaute, čau, ahoj. Martin. Na basgitare Peter Miťko. Dobrý večer. Čau Peter. A mi Jan Jaško. Čau, <laughs> za mi Jani Ahojte. Za moderátorov klasicky je tu dnes Paolo a Eva. Ča Takže kapela Philip Skandal vydala v decembri 2014 vo vlastnej réžii album Monogram, ktorý vyšiel po dlhých desiatých rokoch od vydania ich debutu z Tip v roku 2004. Kapela momentálne koncertuje na klubovej scéne a na jeseň pripravuje koncertný program v akustickej podobe. Dobre. Tak Lani, aká bola cesta z Partizánskeho k nám do rady a aký ste mali víkend? Výborná. Výborná Výk cesta. Výkend tradične ťažký, Ko <laughs> keď sa stretneme. Tak to parádne oslavíme. Cesta paráda. Tešili sme sa, no. Tešili sme sa, no. My sme sa pred reláciou rozprávali, že vy ste kapela Spartizánskeho, ale keď ste vymenovali, kde všade bývate a pôsobíte, no. tak by sme to mohlo, možno mohli trošku upresniť, keby ste povedali poslucháčom, že ste není až taká kapela Spartizánskeho. No, no. My vždycky budeme kapela Spartizánskeho, to je dôležité, Hej. aj keď samozrejme ten život nás zavial tade chalani, obidva no. autori a gitaristi žijú a pracujú v Prahe, mhm. tak tam sa ocitli, ja som odišiel z Spartizánskeho do Nitry, Vlastne len pôvodný člen kapely Bubeník bol v Partizanského, stále v Partizanského, keď tak nad tým rozmýšľam. No ale ten už nehráva, máme nového člena a ten je z Českej Vysočiny, takže... Presne tak. Z Českej... Záme Záme, Záme, nám z proste nejak problém nerobia, vieme fungovať aj na diálku a tešíme sa z toho. Každý sa tomu strašne diví, ale u nás to tak proste funguje, no. což je strašne fajn. A kdo říká, že to nejde, tak je to špatne, jde to. Proste vzťahy, vzťahy na ďalku fungujú. Tak. Momentálne si hovoríme, že nomádi. nomádi. Hey. Dobre. Uh, mohli by ste si spomenúť v úvode a porozprávať o tom, ako vznikla kapela Filip Skandal, čo tomu predchádzalo, čo to ovplyvňovalo, zkrátka, ak ste sa dali dokopy? Filip Skandal tak ako vznikol v tých 90 -tých rokoch. Ja som mal neviem, nejak... No podstate to nebol Filip Skandal, bola to skupina Kroč, kde hrali úplne iní členov. Ja vlastne bol som tam vtedy jediný ja, z tých členov dnešných. Neskôr sa k nám pripojil Fedo, nahrali sme si také albumy, ktorí momentálne v podstate poznajú iba zasvetení ľudia. <laughs> Trošku cowboyský rok to bol, <laughs> ale... No a z toho sa vlastne neskôr Fedor sa vrátil z vojny. A urobili sme hneď... E, vlastne tak vznikol ho... Filip Skandal. No, urobili šiel. sme Filip skandál. starý spevák odišiel a Fedo začal jedného dňa spievať. To sme nevedeli ani, že vie spievať, no nakoniec... A <laughs> to pozdravujeme to, tak, Erika. <laughs> Erika z Konfront. <laughs> Čo vás v tomto období počas kapely Kroč tak formovalo? Muzikálne? Mm -hmm, určite muzikálne. My sme to spočúvali v tej dobe Black Rouse. Je to ako stará muzika v novom prevedení a tak. A samozrejme ja už tedy som bol ako jediný z kapely, čo počúval grunge. Rôzne celý sietl. A tak nejak ma to stále bralo do tých sfér. A hod ako kamarádi, tí členovia kapely, ktorí tam tedy som boli, tak ich moc ako grungeová muzika nebrala. Takže ono sa to vyvinulo, ani sami nevieme jak. Proste chceli sme hrať, nechceli sme nikdy nič kopírovať, ale proste ja som vyrastal tých 90 rokov rokoch na granži a tým asi je ovplyvnená aj naša muzika. Tak. Jasné, od Kroču to išlo v Filipový skandal. No, Každý hnec, si no, išiel svojou cestou, no. cestou. Dobre, v roku 2004, ako sme teda v úvode spomenuli, teda zhruba po 10. rokoch, o ktorých sa dá povedať teda, že to bolo také v podstate možno demo obdobie. No. Vám Maroš Hečko ponúkol nahrať váš debutový album, ktorý ste nazvali Zlý vtip. Na albume ste spolupracovali aj s, s Andreom Šebanom a piesem Dokonalá obec sa hrávala vo vysielaní Rádia FM. Mohli by ste pod slucháčom približiť toto obdobie, ako ste ho vnímali, ako ho vnímate teraz z odstupu a čo spôsobilo potom tú pauzu, ktorá nastala vlastne v kapele, taká dlhšia ono to začalo tak, že my už sme vlastne mali, my sme už svojím spôsobom skončili a po roku sa nám ozvalo. Mm -hmm. Ako lebo sme sa rozutekali po svete a dostal sa k tomu dému poslednému, čo sme mali a som to zapáčilo, že či by sme neprišli do Bratislava vyskúsiť, nahrať, <coughs> teda tie pesničky nejak prerobiť, zaranžovať na novo. No tak to vzniklo ten... My sme už v tej doberi máste boli v Prahe. No my sme už vlastne nehrávali, ale sme sa zase dali dohromady a išli sme na pol roka do Bratislavy. A čo sa týka toho obdobia, že jak by sme to zhrnuli, ja si myslím, že toto obdobie zrovna, jak sme nahrávali z Liftip, mal prísť asi tak dva alebo tri roky skôr. ešte. Že nevyšlo nám to ako... Nevyšlo to, jak sme si predstavovali. Asi o te dva roky skôr, keby to bolo. A sami dobre vieme, že Bratislava je komplikované mesto, nie? <rý> tak o tom potom. <rý> Teraz rozmýšľam, že názov dosky z Lidky úplne to dobre vystihuje dobre, potom. to Čiže vlastne tú pauzu asi teda spôsobilo to, že ste boli takí rozutekaní? Že ste sa nevedeli nejak? Tak ja, som, ja som ako keď to môžem spomenúť, tak ja, ja som do Prahy išiel zás, spoznal som Češku priateľku moju Ilonu a ja som sa vlastne presťahoval za ňou. Hmm. Samozrejme, že. Uh, to bolo zrovna v tej zamilovanosti a to tak ako ťahlo ma to ako zpátky za ňou, ale tak, tolerovala to, všetko bolo v poriadku, dalo sa to nejak v <tým> Bratislava, Praha, nebol problém. Ale ja si myslím skôr, že fakt to nebolo obdobie, ťažko sa o tom hovorí, nebolo tam nejaké, že by alkohol, drogy, to vôbec, no. ale nebolo to proste, nebolo to obdobie, ne, neboli sme správnom čase na správnom meste, no. ale čo by som k tomu povedal, odnesli sme si z toho podľa mňa, docela ako dosť, čo sa týka Andreja Šebana, pretože to je veľký učiteľ, to je dirigent a ten nás trošku usmernil. Mm -hmm. Trošku dosť, si myslím, teda. A, a teraz už nie v kontakte nejak? Teraz ako momentálne nie, no on má svoje vlastné projekty a tak ako telefóny na seba máme, skôr až bývalý basgitarista, ten je s v kontakte, ale nejak my už teraz nekomunikujeme, čo sa týka muziky. Mm -hmm. Možno v budúcnosti. A. Posledné obdobie um, kapely Philip Skandal otvára niekoľkými domácimi koncertníkmi, ktoré ustia do vydania albumu Monogram. Album si vydali po 10. rokoch v decembri 2014. Porozprávajte prosím, prečo, sa uh, prečo ste sa tentokrát rozhodli vydať album sami, čo vám obdobie odnoky prineslo prinieslo, čo vzalo a hlavne, čo bolo tým impulzom pre opätovné spojenie hudobných síl a rozhodnutie nahrať album. No. No. no tá pauza bola najväčšou inšpiráciou. Sme si uvedomili, že on že chodí do práce a proste, asi to máme v krvi, tú muziku, tak sme proste povedali s fejdom, že pôjme robiť pesničky nejaké, no tak sme začali u nás v obývačke robiť pesničky a, a zistili sme, že to ide, že tých nápadov my sme dokonca mysleli, že tam bude aj 30 pesniček keby sa tam zmestilo na ten no. album. No. <laughs> finančne finančne a, že, že keď to má byť album po tak dlhých rokoch, tak kudne 30 a dlhých. A, dlhých a hrozne dlhých a preto sami, lebo to nadvezuje aj ten zlý vtip, neboli sme až tak spokojní s tou nahrávkou, čo sa týka aj zvuku, keď to tak poviem, mhm. Je, že vlastne predtým tam sa nahrávali na tom zlom vtipe, skladby, ktoré my sme už mali predtým na jednom deme na dileme, no. a to, to bolo podľa nás ako viac k nám, ako ten zlývčip. Vlastne to bolo stejné skladby, dá sa povedať, ale viac cítime z toho dema. No. A dokonca, keď môžem tak, k tomu ešte niečo povedať, tak to demo sa teraz mm -hmm. no, Takže a, možno. Áno, ale sme sa rozhodli, že urobíme to podľa seba, aj keď to trvalo dlho, my sme vlastne to začali robiť Trvalo to celé, keď to zrnie, skoro 3 roky. Dá sa povedať, tá príprava, že jak, jak Martin hovoril, chodili sme k nemu obyvačke, sme si robili kostry, skladieb a tak, dávali sme to dohromady, potom sme vybehli do štúdia, nahrali zo pár skladieb. Díky Bohu, naši kamarádi dobrí, aj členové bývali a to mali, mali vlastne výborné štúdie o Partizánskom, takých 120 m štvorcových a vlastne takto jak sa to povie po slovensky, svojpomocne. Svojpomocne. <rý> Svoj svojpomocne. Svoj Sme si to proste takto správili. Podporili nás, naše mamy, rodiny, kamarádi, Kamaraci, čo ne? sa týka finančne. Išlo to samozrejme z našich peňazí aj. A, a to ako nám urobili veľmi dobre ceny. A skôr a nám, nevádza skôr nevádza nám neurobili ceny, proste neboli skôr no, žiadne nevádza ceny, aby sa to... mať CDčko podľa seba, že Vlákomu, dám, a stojím si za tým, aj za zvukom, aj za všetkým. A... a tie, vlastne, ja mám tiež doma nahrávací program, proste priamo, a my sme všetko tvorili, sme si také malé demáčky už priamo u nás. Uh, my to voláme, že trošku, že obývačkové cd lebo vzniklo v podstate v obyvačke, áno, a... vlastne, my sme tam, možno ani není skladba, ktorú by sme mysleli skúšovni, my sme to robili doma. My sme sa to, to ešte na tom tá sranda, že my, sme zistili, že chceme, teda, je to dobre, musíme. Začali hrať, chceme začať hrať. My sa to v podstate ešte učili. Hrať <laughs> naživo. <laughs> na niektoré skladby som nahral ja, niektoré máco ako gitary a potom sme... Ale to je na tomto dobré, že sa dokonali človek a baví a to, aké by robil nové veci. <laughs> Jasné. Vy ste nám teraz porozprávali dosť o histórii, keďže ste teda taký zakladajúci členovia alebo nejaký taký skalný, tak chalanie, ešte uh. dostanete vy priestor, možno poveste, ak ste sa dostali do kapely, čo ste robili predtým, aké ste mali možno hudobné projekty alebo aj nejaké iné projekty, také zaujímavejšie, tak spustili. Keď môžem za seba, v podstate keďže tiež z partizánskeho sme sa poznali, s Vedorom sme nejaký také projekty no, k začiatku 90. rokov mali, keď sme strašne prčali už... na strašne dobrej muzike, no. <laughs> samozrejme potom sa to nejak porozchádzalo a my sme sa z okolnosti však vždy sme sa stretli v tom partizánskom raz za dva roky na nejaké žúrke alebo proste niekde tak čo robíš, ako robíš, nerobím, robím ešte robíš, už nerobím, údbu to sa tak nejak prelínalo a jedného dňa sme sa len dohodli, že idem do Prahy, tak ti zavolám, sa stretneme tam sme posedeli znova, nejak sme to rozoberali Fedor spovedal možnosť, že teda majú to nahrate, ide to von len Peťovi Mondokovi, teda chlap Chalanovi, ktorý na, natáčal ten Sliš album plus hral nejak sa mu nechcelo ísť do toho kolotoča, koncerty a tak ďalej, ja hovorím ok, ja tomu rozumiem, texty hovoria z mojej duše, viem sa za to postaviť, muzika ako áno, povieme, vyskúšame, no a nejak to sadlo, klaplo a ja sa teším, že môžem si tie veci hrať naživo a byť proste súčasťou tejto rodiny, to je to pre mňa, no parada, ako čo, není dôvod hľadať niečo iné, proste je to tu, je to... Tak bude tě počuť, no, bude počuť. tě počuť. No, no já to mám vlastně úplně podobně jako Petr, tady ve Filipovi skandalové, akorát s tím rozdílem, že já jsem vlastně neměl, neměl jsem nějakou dlouhodobou kapelu, v který bych fungoval, jako by nastálo, tak jsem se našel na internetu, co tam Maroško pověsil inzerát, že v kapela Filip skandál, jsem si říkal, pro Boha, co to zase bude, že jo, protože jak probíráš ty inzeráty, tak samozřejmě jako je tam spousta odpadů. Narazil jsem na Filipa Skandala, strašně mě to překvapilo, dostalo, protože já jsem tady v té muzice vyrůstal v roce 90, že o dva Ellison Chainsperl, že moje srdcové záležitosti, tak jsem si říkal, proboha, to snad není možné, byl jsem hrozně nadšený, že vůbec takový ty kapely ještě existují, takže jsem neváhal ani sekundu, přihlásil jsem se na konkurs, sedlo si to a nějaké hudební minulosti, prošel jsem kapel samozřejmě hodně. No a jsem strašně rád, že s koukama můžu hrát. Je to čerstvé, to je otázka je to, možno měsíce. že Jan s a jsme rádi, já těž hovorím. No hlavně mě na tom baví jakoby ten kamarádský vztah, že nemáme zatím velký label nejste ničím limitovaný. Samozřejmě bychom to určitě posunout, to se podaří, doufám, je trošku tady u vás. Třeba se to svý posluchače najde ještě v širším okolí. Ale som strašne rád, že to je parta kluku, ktorý baví tady to ta muzika a je to naše srdcovka určite všech. Takže super, ako som nadšený z kluku i z muziky. Dobre, tak my ďakujeme kapele Filip Skandal za parádny úvod. V druhom hovorenom vstupe sa budeme rozprávať hlavne o demách, albumoch. Takže ak by ste k histórii kapely chceli ešte niečo chalani dodať, tak smelo do toho. Chcete ešte niečo wow, povedať? Asi že sme hrali <tín> <Okay>. <tín> tak sa pomaličky môžete presunúť vedla do našej herne, aby sme sa spolu s posluchačmi rádia Bunker mohli vnoriť do škandálu, ktorého Filip Skandál je tvorcom. Nech sa páči mm. Filip Skandál z Partizánskeho. A z iných miest. A z iných miest. Rádio, na rádio, na rádio. bunker. Okay. Okay. Okay. On the ground radio On the ground music right Radio Radio And when you're on the ground Let's just breathe And when you're on the on tam skončí tvoja dýcha. Niekde pod vodou lepšie sa mi Pod zemom, tam skočí tvoja picha Napúštim svoľa, čo som to býva Te skúsim, ako opačná vec rýka. Hrátku rano Ráno nechápem Prečo v noci svítám. Na púrsi co som to býva skúsim, Ako opačano cíká hladnou riechou pretekám Pretože s tou krútou láskou unikám Unikám Unikám Unikám Unikám Unikám Niekde pod vodou, lepšie sa mi dýcha Niekde pod zemou, tam skočí tvoja pícha Na púšku ziel, ako so slnkom býva. Just listen up. <laughs> Elu, druhá skladba pesinčka pekná bude... Už z toho monogram novéo, keď z okna sa dívam. Zokrasa divam Ešte do tretice a to bude zase skladba zo zlého vtipu. Málo času. Málo času mám, tak malo vecín sa stane, občas nemôžem, aj kedyž mal som to v pláne. Málo času mám, ak možno niekomu dám. Sáno. Edo, No. A jak to tu jak to funguje, čo to rád je to rádo, ako funguje? Či... Teraz že. Môžete tu veď, paní, mi vôčite, to je To je Máme u Rádio. nás v obývačke obývačkovú kapelu Filip Skandal z partizánskeho a keď chalany sú z rôznych miest to Sme, sme v každej vašej spíta. obývačke A obývačkovo preto, lebo všetky skladby vznikli v obývačke Posílajte nám otázky, ak máte na kapelu a môžete taktiež aj súťažiť o ich CD a m, stačí, ak zodpoviete na otázku ako sa volá album kapely Philip Skandál. Odpovede posílajte na Facebook Rádia Bunker a v tomto druhom hovorenom stupe sa budeme baviť o albumoch, o textoch a všetko o hudobných hlasičoch. Takže nech sa Však páči. Však budete očuť, o čom sa budeme baviť. Môžete sa teda aj zapojiť, ako je vás spomínala na tom Facebooku. No a e, si to tak zrekapitulujeme, ten prvý stup sme sa teda hlavne rozprávali o tej histórii. Mhm. E, spomínali sme, že kapela vznikla niekedy v 90 rokoch. Niekedy v 90 rokoch. Tak, tak. V tomto období do roku 2004 ste vydali 4 demo, ktoré ponúkate na download aj na vašej novej stránke. Konkrétne sa jedná o demo Keep from Children z decembra roku 1997, Krisa z januára 1999, na strome z roku 2000 a Spomínaná dilema z roku 2002. Mohli by ste sa pokúsiť o zhodnotenie týchto demo albumov, čo ste nimi prinášali, komunikovali, ako ich vnímate z odstupu. Možno sa aj zamerať textovo, hudobne, aké tam boli nejaké premeny, zmeny. Zkrátka, asi by dvajach, ale Keep away from children. To sme nahrávali dokonca tu u vás v takže aj no to, to druhé, aj, aj tú krisu sa že krisu, sme v Trne, tiež na no. v tej angličtine, že sme to začali robiť, no to bol úplne ten začiatok, jak sme sa vymanili z tej rockovej muziky Hello. a bankovej a rôzne, čo sa vtedy hralo, tak e, sme si povedali, že skúsime to, no. mali, sme, mali sme na to ľudí, ktorí nám pomohli s textom, čo sa týka angličtiny, prípadne dozorom na to angličtinou štúdiu, ale neskôr sme zistili prostě, že v Slovenčine je pravda. No, tam sa to ukáže. Jasne. Lebo tá angličtina je strašne, to je najkrajší jazyk na spev. A sa s ním dá nadťahovať to, chce chceš, ako to chceš, a je to dobre. Mm -hmm. Takže ako povedal Martin, tu je pravda. Ak sa mi nás mali rozprávať, tak ja si myslím, tak by, malé. Češi by mali sprievať česky, slováci, slovensky a ako by to podľa nás, si myslím, všetkých malo byť. Predsa len aj väčšie množstvo ľudí tomu rozumie a star starší ľudia, ktorí tu angličtinu neovládajú. A... Ja si p... myslím, ja sa cítim tej slovenčine doma, v angličtine som sa cítil ako hosť. A to je hlavný ten, že sme s tým vlastne skončili. Iba jedno demo sme skúsili, máme to s... za sebou. No, a... to bolo tak, že, sme že skúsime jednu, ale tak štyri. No. <laughs> vlastne, <to> je... <laughs> Tie demače boli, tie prvé to bolo tak po 4-5 schladieb sa mi zdá, že? Áno. Čo to bolo aj náročné, náročnejšie aj finančne, aj to, aj čo sa to... Karol, tých štúdií moc nebolo. No, bolo to také inakšie, jak teraz. A keď sa na to pozriete naozaj z toho odstupu, o, ste na scéne strašne dlho, v podstate na nejakých 20 rokov alebo koľko. Mám s tou pauzou. Hej. Kde sa <laughs> Ale ste. Ale sme, áno. My sme vlastne sa nikdy nerozpali, My sme mali pauzu. dlho. Boli tam nejaké také zásadnejšie zmeny? Že niečo ste si povedali, že skúsite ináč, alebo čokoľvek. No, no to tak no, z nás liezlo. Liezlo to tak presne, že nejak to a... Keď si človek zoberie vlastne to prvé, prvé naše demo, ten Keep Away From Children, tak uh, tamto to znie, proste tam je počuť fakt to mesa a je to... Nechcem to k ničomu prirovnávať, ale je to viac podľa mňa ovplyvnené Alice Chains, že je to mm -hmm. ešte, ale nám sa vždycky páčili proste akordy mm -hmm. a tieto veci, takže z nás to lízlo, nebo aj na akustické nástroje, tak tak nejak to z nás lízlo ako skôr uh, v našej muzyke v podstate kilo ani nenájdeš. Mm -hmm. Určno dve. <laughs> Jedno nie. Je. Proste to z nás leze tak ako prirodzene. Uh, momentálne najčerstvešie máte vydaný album Monogram <laughs> z roku 2014. Porozprávajte poslucháčom Radia Bunker, prosím, všetko, čo sa dá o tomto albume, ako ste ho nahrávali, koľko skladieb obsahuje. Dnes sa učíte určité, určité odkazové líny, čo je pre Monogram špecifické a potom ešte takú otázočku, to položíme potom. <laughs> Takže o tom monograme skúste. No už sme aj tam niečo povedali predtým Hej. o tom. No rozhodli sme sa, napady boli stále s, no, dosť. Takže, rozhodli sme sa, ako sme spomínali, chceme niečo mať v ruke. čo, čo skočí aj z mosta, že je to, je to dobré a nech nikto nepovie, že to není. Ako, nech to, ten štýl sa mu to nemusí ľúbiť, ale nech mi nehovorí, že to je zlé. Zlé. Ja <laughs> si skôr myslím toho, že vy, ak sme mali tu vlastne tú deset, no, skoro 8-ročnú pauzu alebo tak, tak tých nápadov každý si doma hral a tých nápadov bolo veľa. S Feďom a nevieme, ak naraz, naraz sme mali tu. Ja už viem, jak to bolo. Vesne, uh, naše párty na bytoch alebo tak. Proste no, sa stretli vždycky samozrejme gitary a to a hráme. No a vlastne my sme spravili takto asi tri skladby na jednej. Na jednej no, kostry tých skladieb sme spravili no, na jednej párty. A potom, že tak všetko nahrajme. No, tak sme začali nahrávať si demáče u nás. Více no, sme si robili vlastne na BFD2 a tak. Iba čistý náčrt vlastne. A, Nakoniec sme zistili, že my máme už ale 14 pesničiek spravených, tak sme ich postupne začali nahrávať konkrétne u Jura Kankula a Petra Mondoka v Partizánskom štúdiu. Uh -huh. Sú to veľmi šikovní, mimochodom, z Bukári a muzikanti. A, a to sme už vlastne na začiatku hovorili, že ďaká im dvom a rôznym sponzorom a teraz nechcem kamarádov nazvať sponzormi, aby to tak nepochopili, ale vďaka kamarádom, rodine a týmto ľuďom, ktorí nám prispievali na to proste peniaze, sme postupne nahrali tento album. To môžem povedať, sme ho nahrávali koľko? 2 roky, 2,5. No, som to hovoril, že trvalo to ako dlho, ale nie že sme v стуdiu 3 roky, <laughs> ale tak bola pauza, za mesiac sme sa nevideli a vieš, ak ten čas letí a no, A chceli no, sme, tu, no, maja, no, dobré, dobré, tak, sme to mať hlavne dobre. Takže nikde sme Takže vlastne keď už sa to celé zmixovalo, už to bolo všetko nahrané, naspievané, všetko, tak jak sa to celé zmixovalo, tak sme si povedali, že to zmixujeme ešte raz. <laughs> Asi takéto podobné veci. No. Chceli sme proste, aby ten zvuk bol proste skôr také prechlastané lampy, ak sa hovorí, nejaké drajfy, alebo no. tak, aby vyzneli tie akordy alebo prípadne tie naše gitarové rify, že tie proste nevyznievajú na, na drajfových no, nástrojoch. Na zvuk, zvukoch. Nejaké, a tento zvuk je nám blízky a ja myslím si, že na tomto albume našom, hovorím sám za seba, hovorím za cháľanou z kapely. Sme dosiahli zvuku, ktorý sme vždycky chceli. Mm -hmm. Čistého zvuku, ktorý je v podstate aj mohutný, ale aby bol čistý, kránčový. My máme feedback tiež od nášho kolegu, ktorý počúval anglicku, že zvuk od nás teraz ide úplne super, takže posluchači majú možnosť si to naozaj vychutnať a keď chcete, ja len to pripomenem, že keď chcete ten album získať, tak je tu tá súťaž, stačí napísať, ako sa volá úplne jednoduchá vec a môžete vyhrať toto CD. -čko. A ja som sa chcel chcela ešte spýtať, že kto píše texty a či na nich spolu ako pracujete navzájom? Tak výhradne, výhradne, všetky nápady a nie všetky texty, ale výhradne píše texty, spevák Fedor. No a potom si mi pomáhla hlavne na tom monograme. <laughs> tak, na tom monograme tá myšlienka je vždycká, ale chýbajú tie slova nejaké. A... Fedor hlavne donese myšlienku a potom už ako sa hľadajú Rímy a tak nejak spoločne. Tento monogram sme ako my dvaja, no väčšinou, tie texty zbuchali a... Je tam možno niečo ešte, čo robil starý bubenik, lebo je tu nejaká skladba, ktorá nikdy nebola ani nikde na dome, ale bola staršia, nikde šufliku. Hrávali mm. sme ju na koncertoch kedysi, super, dáme tomu nový zvuk, no takýto, jak chceme a tak napríklad tam urobil nejaký text. Lebo ako ten bývalý Bubeník písal texty. Tiež. Ale výhradne ty mm -hmm. píšeš texty, ale mne, teraz na metinách texty gramohu. si väčšinou donesol ty, mm. takže... No a my sa zatím nepodílíme, že? Petio? Nie, ale, ale začnite chlapci. Ale, ale, ale mám tri zápisníky. Povôľ. Ty hlavne <coughs> búvnuješ po slovensky, vieš si čo? Ja vlastne vôbec neviem, po neviem, to neviem, Ale má to neviem, vôbec my ho to to neviem, vôbec neviem, vôbec neviem, vôbec neviem, vôbec neviem, vôbec No, na tomto albume sa objavuje fúkacia harmonika v úvodnej piesni aj ukulele. Ne, vlastne v úvodnej piesni harmonika ukulele v záverečnej legende o viere. Na albume je tiež možné počuť slačiky, drum, bľu fujaru, ako aj ženský vokál, alebo detský zbor. Mohli by ste posluchačom prezradiť, čo vás motivovalo k využitiu týchto prvkov a ako ste s nimi spokojní, keďže takéto folklórne prvky v grunge muzike sú také nezvyklejšie, je to určite zaujímavé, ale čo vás k tomu tak viedlo, že toto tam si dáme? Proste sme to tam počuli, nechceli, určite by sme to nechceli preháňať, ale napríklad tá drumbla to len fakt, ale takto tam sadne. Robíš pesničku, robíš teraz. Uh, tam by sa hodilo toto, alebo tam by sa, tam by sa hodilo toto, tak sme to skúsili. Uh -huh. Ale čo ma inšpirovalo na fujaru tam dať, uh, tak to ma vlastne inšpirovala moja mama, lebo ona mi ho kúpila pred asi troma rokmi na Vianoce, tú fujaru. Dala mi ho vyrobiť jednomu fujarárovi u nás na Slovensku a tak hovorím, že musím sa trošku učiť na tom hrať a že niekde to pichneme. A myslím si, že uh, to tam zapadlo celkom dobre na ten uh -huh. začiatok. Tý... Uh -huh. Harmonika. Neviem, harmonika. Tiež, no, pr proste prišlo. Čo keby sme tam dali usnú harmoniku do tej pauzy. A to práve vzniklo pri, pri tvorbe toho dema ešte tej pesničky, tej obyvačke. Álo, tej obyvačke. Mm -hmm. Ja mám harmoniku doma, Pseječkovú, tak som to skúsil do toho a... a... sadlo to tam tiež si myslím. Áno, <laughs> tie deti, to bolo tiež... Proste sme to počuli v tej pesničke, že chceli by tam niečo. Deti, tá, deti sme už, keď ale, tá, tá pesnička je do, docela ako stará, to sme už robili aj s Andrejom. No ale nápad deti bolo na tak akurát, to, to sme aha, domysleli aha, ja až potom aj. na tú skladbu, že je tam troška spomenuté, jak to tu funguje, to, že tak nechcú povedať deti. Mhm. Je to tak, My sme chceli, aby tam bol aj vulgarizmus, radio. ale to sme nemohli tie deti ľútiť. <laughs> A bola to hlavne dobrá skúsenosť a sranda a fakt to bolo... To boli tri hodiny e, takto úsmev na tvári o. s tými deťmi v tom štúdiu. To bolo o. fakt výborné. To vďaka zás našim kamarádom a kamarátke, ktorá o. je učiteľka na základnej škole Rudolfa Ašika u nás v Partizánskom. A ten ženský vokál, na ňom sa ktorý spolupodielal? Aha. Aha. To... Žena. Žena. Žena. <laughs> Neverím. No, sme z, z, me, z mesta ako kamarátka, tak nám to náspívalo. Všetko meno, však vypoďakuj. Však ďakujeme. Alex. Alex Ďakujem. Uh, ďakujeme. Myslím, že tam docela pekne vyplnila. No a hlavne sme to s tými, jak si spomínal, nástrojami. A keď sa to nepreženie, tak si myslím, že to má ten účinok správny. Kde je možno tento album zohnať, Skúste si nejak spropagovať link, kde je možno ho stiahnuť, alebo... Okrem súťaže za... našej teda? Áno. No, <laughs> no, v obchode ho zóna nemôžu, v klasickom nejak, Stačí nám napísať na Facebook, na Facebook. není problém hlasla, To není problém, samozrejme, na koncertoch sa posúva medzi ľudí, ano. automatika, jak to dneska funguje, je voľne... Je stiahnutelný, aj či... na benzóne, ne, aj... Ne. Na úlož to je nejaký odkaz, keď sa tam naťuká Filipská, no tak to tam nabiene. Tam sú proste všetky veci. Hľadám všetky od nás už na stejánky. Ale pokiaľ by ľudia chceli originál CDčku, není problém napísať no. na Facebookov stránku do správy a dať tam svoju adresu a nejak sa dohodneme potom. A určite In, na koncertoch problém. ešte raz. A na koncertoch <laughs> na to sa <som> <laughs> A ešte tu bolo veľa razy spomenuté, že sme... Riešili Bubeníka a tak, ale som sa teda dočítal, že, že prebiehal nejaký konkurs a my ma zaujímalo, ako prebiehal tento konkurs na Bubeníka. No, začalo to tak, že ja to teda nájdem, tak zdali sme, niekde som dal inzerat, neviem, aký to bol už. Server nejaký. nejaký server. Bubenický. Proste, že urobíme to v Prahe, dvaja tam žijeme s Martinou a boli sme prekvapení, že sa nám vlastne ozvalo, ozvalo dosť. To malo to zaujem, zaujem a to, to záujem a, vlastne a takou formou nám to hovorili, že sa im tá muzika fakt strašne ľúbi, že by to strašne rádi hrali, strašne rádi by to chceli skúsiť prísť na ten konkurs, prišli a samozrejme sme si vybrali a tým, Zaujím, a tým že ak sme každý <laughs> roztrusení, tak sme dali inzerát, že na tom hodke asi nezáleží. <laughs> <laughs> Záujeme to v krvi, behať. <laughs> jo to tam vlastne stálo, že jo, v tom inzerátu vlastne no. bolo, že, tým, že klukom je to vlastne jedno. Ak, ak existuješ, tak to sa To docela, docela jeden z Bubenikov sa nás aj na tom konkurze spýtal, že chalani, že a to jak vy fungujete? Hovorím, no však, my sme dvaja Prahe, kamarát, uh, bas je to vnitre Nitre. A kde skúšate? No, v počuvať, Brne, v Prahu. Nie, niekto, niekto, niekto, niekto chodí po koncerte, my poskúšať. To Takže my sme takí fakt, jak to už Peťo, že my sme nomádi proste. A toto, toto Janko úplne zabodoval, lebo takto ešte to bolo zaujímavé, že áno, bubenici, dobrá muzika, chceme, ale musím ja prísť do Prahy s bycími, že vieš, ja to tu mám rozložené, nerad, to nosím, je to takto. Mm -hmm. Akože v podstate, že keď hľadáš človeka, s ktorým nejakým spôsobom budeš fungovať, mala by tam byť tá chémia, no a Jano teda došiel, Zaparkoval auto, mm -hmm. otvoril dvere, nazdar kluci, poďte mi s tým pomôcť. Za auta vyťahovať bicie. Tam už bolo jasné, že ten je že si nosí, to čo ho ľubi, ten to nosí zo sebou a mu fakt jedno, kde to rozbalí. Horím, tak Aj. Tam už boli také, akože, no, samozrejme, potom keď zahral, tak to tam proste bolo, to, to vycítiš. Hej. To tam, tak pre mňa je opravdu srdcovka, že ja som túhle muziku chcel vlastne dělat celý život, nikdy se mi ja sem mi nedělal, že som působil celá v hardcoreových kapelách. Dokonce jsem skončil na té Langirovíce, což je za suplněního soudku. A když jsem si to vypočul na internete, tak to pro mě byla absolutní bomba, takže nemám problém vlastně s ničím. My jsme, hodně, my jsme na tom hodně podobně v té kapale, no, že to děláme že fakt srdce, tam cítíme všichni a je to bomba. A čo si im zahral? Čo som im zahral? Uh -huh. Ježišu maria, my sme, my, my, ja som sa naučiť dve písničky, že jo, Maroško? Áno, tak to bolo. Áno, a to, a to sme hrali Čarovnú. Zdá sa mi, že máme se... niečo spoločné. To toto sme dali prvé, a mali sme niečo spoločné. A <laughs> vás môžem prerušiť, my sme dali uh, Bubeníkom, že aby sa naučili tieto tri skladby, je to tady z a on přišel a má vedělých pět. Tak, Aha, vlastně, to je další plus, že ten člověk musí s námi hrát. <laughs> <laughs> Takže když tě to fakt zajímá, tak se to naučíš automaticky při poslechu už té hudby, že, jo? že prostě jsi trošku muzikant tak to tam nasypeš a samozrejme to není úplne přesně. Miel som trému, byli sme rozklepaní všechno, všichni si myslím. Tiežne konkurs na bubeníka každý deň, oh, že to bola pre nás úplne nová skúsenosť. Oh, tak, jinak v Praze sú samozrejme fantastický bubeníci, tam ty mladí kluci dneska hrajú jak bozy, ale tak je to také o tom zájmu, veková kategorie, že jsme sme si blízko a šlapí to proste, takže pohoda. Takže to skončilo výborne. Menili sa členovia kapely v podstate, menilo sa takedy aj váš zvuk a štýl honzu. Ja... Ako, mali ste u skladby, hej, áno, ale... ale tak... je to z... jednáka sekulca, že... Jo, je tam iný ]ekby. feeling teraz. Je tam, je tam t... trošku mhm. to je, ale... Lepší? Nie, nie k zlom, <súr> zlém, <súr> horšiemu, lepšiemu. <súr> <súr> to, to, to musí posúdiť sa, myslím, nie tie posluchače, že jo, uh. že niekomu se líbí akoby tohle, niekomu nieco iného. Nie, nie, ale my to cítime ako normálne ako kapela. Samozrejme na Luba, nemôžem povedať nič zlé, bo to je z najlepších bubeníkov, s, ktorý, s, ktorý, uh. s ktorými som v živote hral výborný, bohužiaľ no, prestalo ho to baviť, má iné záujmy um, ako muzikálne, a... ale musím povedať, že mne sa v tej muzike sa lepšie orientujem teraz a mám z toho taký lepší pocit. Zajímavá sa udiela, mhm. že, že tie skladby, človek si myslel však bubeník, ako tam... čo tam môže ovplyniť? Však ovplniť by to mal gitarista, možno spevák, ale kto tej muzike rozumie naozaj z... Vědě, že bo, prostě tamto srdce je v těch tý, bubnoch. Či chceš, či nechceš. A zrazu ty skladby pre nás jako chytily jako nové chutě, nové otěně, nové farby A navíc tak Martin řekl, že jiná orientace v té skladbě. Ta skladba je opravdu, že když to hráš, to je jak, jak. Ale to je přesně o tom, že každá je osobnost, že jo. Každý hraje nějak. Takže ty do tý kapely přijdeš a něco tam změníš, že jo. Jakoby. Samozřejmě je strašně fajn, že kluci řeknou, jasně, to změna je k lepšímu což asi hledali, že jo, taky někoho možná i trošku odlišného nevím. Jako by s... Tak pro nás, nás bylo vždycky podstatné to, aby vůbec někdo to fakt rejzal poradně, větš? Tak, jesmě, <laughs> <laughs> třeba ty strašně naštvalo, koupil jsem si hrozně drahý paličky a zlomil jsem je vlastně z koukama <laughs> asi za pět písniček, jo, <laughs> takže, takže jako to, tam ten feeling z mý určitě je, no. toho ho obul poradne. To je ono. Já mám rád slový energetický hraní, takže, takže, jakoby, Sedíme si tady v tom. Co to učíš i děti v škole? Ne, ne, ne, děti učím samozřejmě. Je týden na malý buben, takže obecní jsou úplně taky. Dobre, ono je vidieť, že vás to baví, keď sme teda toto to sledovali, ten náš tuto mini koncertík, čo teda posluchači nevidia, ale budú vidieť, lebo budeme mať teda videozáznam, takže budú si to moc vychutnať, donesli ste si aj nejaké svetla špeciálne, takže bude to trošku <laughs> iné. <laughs> Honza pri, pri, priniesol nové farby ja, do kvary, ja, ja, ja, <laughs> aj osvetlenie. Ešte jak šlapí, tak sa to mení, no. Paráda, určite si to potom vychutnajte na tom YouTube a... Teda ja vás poprosím, keď nemáte k okay. tomu čo dodať, tak môžete si... Okay. Ešte zavrnkáva. Filip, skandal. Skandal. a navždy vyrijem monogram. Tým malú skratku, to naše dielo, ukazovať bude druhým, že som niečo znamenal, aj keď len chvíľu a možno málo. Myslím, že má to tak byť, sú ukryté v písmenách keď ich chceš cítiť musíš ich vnímať ideálny a klamstvo reklamy po stenách. to môže ťa smíliť, to nie je môj prípade tak ešte raz do steny tu raz a navští monogram tu malú skratku to naše dielo. Ukazovať bude druhým, že som niečo znamenal, aj keď len chvíľ a možno málo. Myslí, že má to tak byť, lep snažím sa len vyjadriť, sa tu miedokáže ale Stále ho cítim sebe, mám vyviteť za mene Žia ja viem človek, kto si písma za nedokáže Ani niebo, moje dúžmy vo mne nevymaže Stále ho cítim sebe, mám vyviteť za mene.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 Drboge Díky moc, díky moc za takýto kompliment. Ja si tiež myslím, že vlastne radio Bunker vyplnilo zaujímavý priestor v rámci tej trnavskej hudobnej scény. Rádio Bunker. Ahojte, zdravíme vás tretíkrát z obývačky Rádia Bunker. Dnes tu máme návštevu z partizánskeho granžovú kapelu Filip Skandal, ktorá práve dohrala svoj druhý live vstup. Keď máte o, akékoľvek otázky na kapelu, tak ich prosím zasilajte na Facebook radia Bunker. Máte na to už len zo pár minút, tento posledný hovorený vstup. V tomto vstupe, hneď potom, ako sa kapela vydýcha a usadí, sa budeme baviť najmä o prezentačných nástrojoch kapely, chystaných a odohraných koncertoch, plánoch a nejak to uzavreme, uvidíme, čo nám chalani prezradia. Takže, keď sa budeme baviť o tých prezentačných nástrojoch, ktoré sú teraz v tejto dobe najmä internetové, tak sa vás chcem spýtať, že ako vnímate internet, jeho prostredie, pôsobenie, výhody, nevýhody, ako využívate a tak ďalej. Ja si myslím, internet je veľmi dobrý už iba z toho dôvodu, že vďaka internetu máme ženská hozu mm. na To je jedna prvá vec, ktorá ma ako teší, čo sa týka internetu. Ďalej, slobodne si človek môže robiť rôzne stránky, to vieme všetci, čo sa týka Facebooku. To celá dobrá záležitosť, ktorá trošku propagujete kapely, ktoré začínajú alebo proste už pôsobia všetko. Internet nám pomáha. Takže kapela má svoj Facebook, je aj na Benzone, na YouTube, na Soundcloude, keby ste ich chceli nájsť. A časom bude aj v našom archive na webe gold.js. Kto všetko sa v kapele týmto nehudobným nástrojom venuje z vás? A ako vy osobne vnímače vníma, čas a energiu, ktorú venujete živeniu týchto profilov? Náš admin je vlastne feď ospevák, a, takže on no, <laughs> sa staral. A to o nepreháňame zase, ako dá sa to nejak že to podstatné tam vždy dáme, čo sa deje, nejak nepreháňame. Určite nie sme tipci, ktorí by tam no. vešali, že ja, ráno som sa zobudil, bolo to no. super, dneska sa mi snívalo toto a toto. V podstate také dôležité podstatné veci, čo my považujeme, že ok, kapela tak, nejak súkromie je súkromie, hej, súkromie kapely zase, ako súkromie, Filip, skandál, ok, tak nech ľudia do toho nakuknú, ale že by sme boli nejaký strašný narcisi, alebo neviem, by som to povedal, že fakt, chlapi, toto všetko my dokážeme, a vieme a to. Nie. <laughs> No, bereme to ako normálny komunikačný nástroj, veľmi rýchly, samozrejme. Mm. A účinný aj, sa Nebraníme sa tomu, ale hovorím, že, že by sme strašne žili na sociálnych sieťach, to nie. Fakt, radšej to stretnutie s tými ľuďmi v tých kluboch, na tých festiákoch, pokiaď sa táto interakcia je nám proste, bez si to neviem predstaviť. Tak by to malo byť podľa nás, Živa no. živá kapela, chceme byť živá kapela. Dnes za vás hovorí hulba. A budeme, živá kapra. Hlavne ste nomádi. Hlavne áno. <laughs> Vy máte na YouTube tri oficiálne videá a dve liveky z koncertov, tak možno by ste mohli porozprávať, ako vznikali klipy a niečo o klipoch. Kto na nich spolupracoval. To konkrétne kvapky. Ja začnem kvapkami. To je náš vlastne taký prvý dobrý klip. Uh, ktorý sme potom <kým> robili v tom, konkrétne v tom štúdiu, kde sa naznačoval monogram. Robil to náš e, kamarát Janko Jamryška, ktorý študuje kameru, prostě tu v trénave zase u vás. A je veľmi šikovný. Veľ, v podstate ako ten klip bol nápad náš proste takéto strihy. Klasika. klasika, no ale on do toho samozrejme doniesol tú takú profesionalitu. Ja si myslím, že ten klip je fakt dobrý. Všetky tí klipy sú, sú super, čo mm. videl. A tá legenda, to, bol, to, ako, to sa fakt podarilo si myslíme. Legenda, legenda. to je zasa počin, tiež sedeli sme na pivečku, máme kamarádov Ondra Bema, ktorý vedie naše partizánske divadlo mladých a ako je dlhoročným dramaturgom a vlastne, režisérom. režisérom toho divadla a len tak sme sedeli na pivečku a proste, čo keby sme spravili klip v divadle, otvorí sa opona na klasické kliče, na konci sa za, zavre. Ale že to je dobrý nápad a zrazu, koľko to trvalo, dva mesiace a bol klip, necelé dva mesiace celé to, to zrežíroval a to jeho vytvorné, sa povedať, a napadali ja ho ne... proste obrazy, chalení. toto by sme mohli uh -huh. natočiť, toto, toto. Nechali sme to celé v jeho v rukách. Proste konečne som sa cítil, jak herec na podiu. <laughs> <len> som bol... <laughs> Prešku džubaný, že... Ja, že sa nevieš tváriť. Že sa tváriť. A, tak. A pritom ja sa takto blbo tvarím furt. Tak... Ja, ja. To je prírodzené. Ja, ja. To je prírodzené ja. že si už zvykli. Nie, strašne Ondrovi Bemovi ďakujem, no. lebo ani sme nepredpokladali, že z toho Aj vyjde nakoniec takýto jamovi, pekný klip ako na to sa natočil, sme. zostrihal, takže uh -huh. spolupracoval s cítenie je také, že a to, to A to sú ďalší ľudia, ktorí, ktorí nás takto podporujú a pomáhajú nám, jak aj podporovali ten, ten vznik toho monogramu. A to sme strašne vďační a strašne všetkým ďakujeme. Čiže keď budete čítať, že kapela Filip Skandal vydala album Monogramu, ktorý dnes súťažíme s podporou sponzorov, tak toto sú tí sponzori. Prezident. sú v tom financie, sú v tom kamoši. A vzťahy. Hej. A keď už sa bavíme o týchto ľuďoch, o týchto sponzoroch, tak ja by som sa ešte chcel opýtať, kto vám robil dizajn toho albumu a možno niečo o tom. Tak to sa spôzor. musím pochvaliť ja. <laughs> <laughs> nes, nes, som žiadny grafik, ale celé, c, celé som to tak nejak spáchal a potom sme to s Fedom iba sa dohodli, čo kde bude, čo tam napísať a tak. Oh. Väčšinou texty sú v záležitosti, to sú tam a, a proste ten obrázok bol môj. Ten je, dokonca tá fotka je na nafotená na mojich kamarádok na Hrábe ostrove. A, tam sa stretávame u nich na baraku a to bola jedna krásna veľká stena, kde bolo roky sa vyrývalo do toho proste kľúčami a čímkoľvek. Mimochodom minulý rok som tam bol a je už vyštukovaná hľadovo, takže Há. už to tam neni. Takže ešte, že sme to zväčšnili a oho. je to tam. Čiže ty si robil vlastne asi aj logo kapely potom? Keď logo kapely robil ja som uh -huh. íbolo, A chceme teda sme to robili. jednoduché, ten obal vlastne, že stránky, je tam vlastne jenom 2 dve sú tam vnútri, jednoduchá proste. A aby to aj pôsobilo, aj ten aj vystížený názov to album Monogram, vyrieš si svoj Monogram. Vnútri je fotka v pod, podstate z nahrávania a zreampovania gitar, štúdiu, tiež reálna naša. Tam, po, to poďakovanie tam je hlavne, čo nám pomohli tí ľudia, nástroje, na čo sme to nahrali, aby vedeli, aký dobrý zúd sme spravili na čom. No a samozrejme, samozrejme, by som ešte chcel povedať to, čo ste si určite aj všimli, že to celéčko je venované môjmu, môjmu kamarádovi Goranovi, plazaničovi, ktorý zomrel v 35 rokoch. A strašne sa na to tešil, ale nestihol to. Hm. Takže preto je tam to venovanie, že je to jeho pamiatke. No a prv, dnes sa dostaneme ku koncertom. Ešte by sme aj otázka, prečo názov Filip Skandal a Filip s Y. Skandal. Tak to je tiež taká... No to príjave. sa nás každý potom vždy odpýta, že prečo. Všetci sme si takí, že... Však je to také divné, ale... Keď no, to dívate, tak na to zaujímavé. A povedal, že vieš, to slávne mi dáš do Google a Fist, tvrdý machyt a naskočíš, že? že to. <laughs> no, to je po fyzike. No, po fyzike, áno. Ja som si teda pôvodne myslel, pardon, že no? prerušujem Maroška, že akože to je fakt zámier, by, aby taká třeba vyskakovala že na Googlech a tak. Ja, Maroško by vysvědlo, no že to určite nebolo zámier, ale no, no, no, vlastne to má, jako by si To sme mali bass gitaristu kedysi a to bol vlastne jeho radedo. to bol náš, on bol pôvodom z Ukrajiny, z Tuli a uh, jeho predkove, jeho predok vlastne dedo, potvrdil nám to dokonca rodným listom, nejakým jeho mami a dajme si ukázať, aby sme mu verili jeho dedo sa volal Filip Skandala La, Ako mm -hmm. Skandala? A s kým? My sme, my sme nechceli, aby to znelo ako Šangala <laughs> <Yes>. <laughs> tak uh, sme to tam trošičku pomenili no a ten Filip, už len z toho dôvodu lebo pokiaľ viete, Ukrajinci, keď rozprávajú po slovensky alebo po česky tak, to tam tak Filip, tak oh. lávajú tam to a tak ako je, to meno, historia, je to meno, v podstate je to meno je to meno no. Troška upravené. Prát je s tom, tými, nášim s tými môžem, a to A, že sme dali preč na konci skandala, ale skandal. No ja si myslím, že už si tam hore určite na vás tancuje. <rý> <rý> a teraz už k tým koncertom, kde ste naposledy hrali a ako sa vám hralo tam naposledy. Posledy, čo ste ste Práve zjemné Nie, my sme mali naposledy D doma, práve janočný koncert. Práč, čo, čo, tam sa nám darí takú nejakú tradíciu budovať toho keď naozaj do toho mesta sa na tie Vianoce tíšetia naši kamuši kade táde zo sveta zlezú, tak sa tam vieme stretnúť a teda im zahráme. To sú vždycky výborné koncerty, dlho do noci, dlho do noci až do rana. Veci sa dejú. A tam nám vlastne ľubo aj bývalý teda bubeník povedal, že no chlapi, že nejakým spôsobom som sa rozhodol nepokračovať ďalej. my, že okej, okay, však nič sa nedieje, tak bola taká pauza, že čo s tým, tak sme Hmm. To bolo dlho, dlho, no, sme vlastne v podstate tri mesiace nehrali tým, že sme teda hľadali tú personu a tak ďalej, že ktorá by ho nahradila, takže aj v tomto no, smere. sme toho ani nezajednávali, ani neskúšali, že nejaké koncepty. Jak to dopadne, nejakú, chceli pása, sme si dať hlavne načas, že nie je silou mocovať teraz hmm. rýchlo niečo, nech to naozaj sadne, nech sa tomu, tak ako máme radi to obývačkové tempo možno, ak hmm. to tu už zaznelo, ale nech je to tak, ako nám to chutí, podľa našich nejakých tých, predstav, nie by nikde tlačený, no to sa podarilo, takže teraz to vlastne znova nejakým spôsobom sa otvárajú, otvárajú tie termíny a tak ďalej. Tým, že je tuto Honza z Čech a nejaké kontakty tak má, tak sme si povedali, že využijeme aj túto kartu. Češinom hádam no. budú rozumieť ešte po slovensky, že skúsime aj v týchto vodách niekde zaloviť a proste sa tam nejak odprezentovať. A na to sa teda hlavne tešíme. Samozrejme leto, festivali, všetky tieto veci by sme radi už absolvovali Teď vlastne, Marošku, môžeš říct nejaké nejbližší koncerty, že jo, což bude... No, čo zatiaľ také, máme nejaké... Dva sú tam, tak... Zase to bude v maji, to bude Partizánskom, to býva ten Cmarofest, neviem, či ste poznali niečo o menú Cmaro. Je to tiež dá počas nášho kamaráda, muzikanta, no. ktorý už ajde s nami, tak sa robí každoročne taký festivály, grajú tam domáce kapely. A nás naozdicky prehovarali, aby sme tam. vďaka Smarto no nie vďaka, ale vďaka tak vďaka Smarto Festu sme sa vlastne dali znovu dohromady. No, dosť povedať, že sme v tej pauze. Mm -hmm. Tam musíme dávať premiéry koncerty po niekých 5, 6, 7 za teď. A vtedy že, no. no. Ide, okay, to. ide to. Ide to ešte. <laughs> A hlavne nás to baví. No. Tak chceme to tak pomaličku tie koncerty rozbiehať, pretože hlavne sa potrebujeme úplne do toho vžiť uh -huh. celá kapela. a tak. Takže nič to je také hodne daný mnou, že jo, že pretože ako novej člen kapely, tak tých vizdí sa vám fakt je to dost. že uh -huh. sú aktívni, byli aktívni. Že máme to, že... to doozaj s tými staršími skladbami, že, že na sebe. A... Samozrejme že na nich trváme. <laughs> <laughs> to musí naučiť. <laughs> Ale čo sa týka vlastne napríklad toho nášho vianočného koncertu, to sme hrali aj so skupinou Doktor Pako, to sú veľmi naši dobrí kamarádi. A samozrejme žandrovo trošku odlišné, oni hrajú punk rock, my hrajeme teda grand general. <laughs> a, ale bola výborná zá, zábava tam, pretože jak spomínal, že sa tam stretneme takto kamarádi známi, a známi jejich známych a tak, takže tam príde okolo 350-400 ľudí do klubu a je to fakt dobré. No. Predtým, ako ešte sme hrali nejaký koncert v Prahe, tam to bolo tiež výborné, samozrejme zás známy, jejich známych a tak, uh -huh. na, na, do klubu sa to prišlo nejakých 200 ľudí, fakt výborné tiež. Ale čo som chcel ešte povedať, to, jak Peter už spomenul, že, že by sme chceli hlavne teda využiť aj nejaký kontaktov, Honzu, uh -huh. prípadne pomoci niekoho iného. Tak ja si myslím, že to nechcem teraz robiť rozdiely alebo niečo, ale proste Češi vždycky boli a budú viac rokovejší než myslováci. Proste tam tá roková muzika bude... Samozrejme, aj tam je silná hipopová komunita, jak, jak u nás, ktorá teraz momentálne všetko vypredáva. Všetko, proste hipopová komunita je najsilnejšia, to vieme. Ale okrem toho je tam stále tá roková scéna a ľudia majú radi rokovú muziku a chodia na ňu a počúvajú uhu a bavia sa. Čo je docela pekné. Hm? že máme možnosť si zahrať vlastne aj v Čechách. Si že aj, aj s tým monogramom sme tam aj dostali viac prestoru, ak sme to tam ponúkali niekomu, dokonca to tam aj niekde hrali a tak v radiach, že... Viac, Nie, dostali sme viac prestoru úplným, fakt, že tie, tie, tie Čechy zareagovali tak nejak pozitívnejšie, tak uh -huh. nejak teplejšie, otvorenejšie, viac sa tam tie dvere potvárali. Ak nejak to neriešime, mám úplne jedno, či to budú počúvať ľudia z Polska, z Japonska. Úplne šumafrúknuje proste. A ja si... do Trnavy radí prideme zahrať. <laughs> ja, ja, tak ja, ja, ja ja ste prišli. prišli. <laughs> Takže tak, no. Oh. niekde sa tlačí to nejak, nemáme nejak záujme. Je nám jasné, na co naznačil, že, že takáto gitarovka sa už moz, možno dneska moc nepočúva, hej. Ale toto riešiť nechceme proste. Oh. To je niečo, čo nás baví. Veríme tomu, že tá... Tá nálada, ktorá raz nás ide, alebo proste tie pocity, že sa tu tým ľuďom dostane a proste sa naladíme rovnako a potom to je super, lebo aj tých oni není, sú banálne, sú zo života, sú to, čo naozaj prežívame, nechceme moralizovať, tak si myslím, že, že máme jednoducho, hej? Také jednoduché a čo iné, ako, keď sa stretneš v živote a bavíš sa o živote, tak je to tam. Jasné. Tak. Tak. Keby ste mali tak zhodnotiť, ktorý koncert je, bol pre vás, ktorý ste hrali, ktorý bol pre vás najlepší, že ste sa so tam fakt najlepšie cítili? Je taký? Ja si myslím, že tie koncerty asi v rodnom meste, pretože fakt tam, tam ťa príde podporiť veľké množstvo kamarádov. A už len tá atmosféra, že tam sú tí kamoši, aj najbližší hovorím, kamarádi, známi, známi ich známi. A takže prídu dokonca aj ľudia, ktorých nepoznáš a tak. A prídu tam tí ľudia na malom meste v podstate a ja si, pre mňa osobne ako môžem povedať, že tie koncerty u nás v Partizánskom samozrejme v Prahe bol výborný koncert, ale asi doma je doma, no. Ako, ako Mne sa celkom poznávala alebo páčila atmosféra v Bratislave, kde, sme, kde nás chalani vlastne pozvali, čo sa snažia robiť, čo to je izin, no, alebo niečo, čo sa volá alternátor, mm -hmm. kde vlastne mapujú túto granžovú scénu, alebo takúto muziku od 90 rokov, teraz sú myslím na prelome, tisíc ročí, fakt veľa energie tomu dávajú a mali nejaké desiaté výročie narodeniny tejto svojej <laughs> pojvnička, tak nás zavolali, že toto to je o tomto, vy ste tá muzika, chalani to počúvajú, ľúbilo sa im to, tak sme tam prišli, zahrali sme a to bolo tiež také pre mňa celkom zaujímavé, Dobre, že, čo, že... Dobrá, dobrá. že... Ale hovoríme to o tom, že keď ľudia prídu a sú otvorení a ťa pustia k sebe a bavia sa a chcú sa baviť, nechcú, nechcem povedať hodnotiť alebo nehodnotiť, ale tá kvalita, nekvalita, to je také ťažké merateľné. Hej. Keď ten tam pocit je na tom koncerte, že to kapela dokáže a ľudia sa chytia, tak to je k nezaplateniu. To sme sa bavili, že niekedy to je lepšie ako ten partnerský vzťah. <laughs> Proste, ten, to je taká zacná chvíľa, že kvôli tomu toto budeme robiť asi aj v 70., keď nás nohy budú držať hej. <laughs> Takže tak. Poveď ešte. Kon Rozlišovať koncerty, my sa nesnažíme, <coughs> alebo, no, nesnažíme. ten koncert si vytváraš sám, hej? Aj keby byš len traja ľudia a ty to proste na tom podiu. To, keď to funguje v tej kapele, že tá energia sa krúti, tak tá atmosféra tam je. Či to je traja ľudia, či to je 300 ľudí, či to je 3000 ľudí, jasné, možno, že sú iné pocity, ale naozaj si to len ty a hudba a je fakt asi jedno, že pre ľudí, ja neviem, ak to nechcem merať peniazmi alebo nejakým kvázi, success, úspech, ale, ale kvôli sa 400-500 ľudí v klube neni špatná. To, <hý designers> <hý> to je bará. To... <hý> to je... <hý> <Aj> to... <hý> Prepač. Prasori <hý> asi užijú tú skoušku, pánové. I ty skoušky sú konzert. Ešte to baví, tak ťa to baví. Tak? <hý> asi tak. Super. Ale v úplne poslede ste vlastne viac klubová kapela ako festivalová. Áno. Z hľadom na tú históriu a tie všelijaké sinusoidy hore-dole, čo aj život určite práca, rodina hej? táto kapela je vždy koníček ktorá doteraz bola um, urobiť z toho alebo neviem chceme to tak nejak sklbiť, aby to fungovalo aj tie, aj tie naše tie rodinné vzťahy, partnerské vzťahy proste zapracovať do toho, nech to je naozaj také široké nech nikto tým netrpí nech to naozaj prináša radosť no. a jasné, že každý muzikant by chcel sa nejak dostať vysoko v rámci tých pomyslených rebríčkov, hrať pred najväčším možný počet ľudí, ale aby som niekomu tým ubližil, to nie je, to radšej pôjdem takouto pomalou cestou, pomalými krokmi, keď to má prísť, tak to príde, mm -hmm. hej. Byť úprimný v tej hudbe a ono sa to prejaví, neprejaví, Jedne, veľakrát to je otázka šťastia, to si povedzme na rovinu, otázka kompromisov, chceme zostať rovní, hej, rovné chrbtice a bodka. A netlačiť na pilo. Radi pritlačíme, ale musí to, mať, musí to mať význam, musí to mať hlavu petu a naozaj nikomu hlavne neubližiť. Ako to je... A tí blízky vieme, ako to je, do 3 dny si nie je doma, aj srdce pišti, je to tak? Jasné. Spomínali sme teda, že mají, plánujete nejaký ten koncertík, ale zaujímalo by ma aj, ako, či ste na ďalším albumom. Ako Rozmyšľali... rozmyšľame? Nápadov je, ono ostalo ešte dokonca. Hostil... My sme ešte aj Zase že povyhadzovali, nechali si v šuflíkoch. Je toho dosť, len zase ten čas čas. čas, čas, čas, no. Ale máme, ak určite chceme. Chceli by sme aspoň tento rok nejakú jednu dať do eteru už niečo z nového a či to vyjde na budúci rok, alebo až 2000, čo, jaký rok? 16. <rý> 16. <rý> 16. Môžem? No. 18, no. Ja to vidím tak, lebo neni som, zase to ne, nebudem tlačiť. Ja by som to a... asi povedal tak, že tý, každá pesnička je nejaký, nejaká emocia, nejaký príbeh a, a aj z tých starších vecí, čo tu aj dneska hrávame, aj s tými ľuďmi, s ktorými sa bavíme, tak Chvíľku trvá, kým to tí ľudia do seba dostanú, spracujú. Váľať jednu piesničku mm. za druhu album za albumom, keď naozaj, keď chceme tým kvázi niečo povedať, alebo že dobre, do našich hlav, do našich svetov, vidíme to takto, nech to má čas a presun, nech to dozrie, aj na tých koncentoch si skúšame, ako to teda pracuje, lebo naozaj ako autor niečo si doma vymyslíš, chceš to nejak ľuďom povedať a vonku zisťuješ až vlastne, že či to pochopili, či sa ti to podarilo alebo nepodarilo, Toto má... chceme tomu nechať nejaký čas, nech to nejak dozrie. A tie koncerty, sa snažíme vždy tak nejak koncipovať, aby to nejak tam pracovalo, aj tie témy na seba nejak možno nadvezovali, možno nie, nech si sa ti to podarí, takže určite skladby sa chystajú, tešíme sa, lebo zase nová, nový nejaký prvok, túto Janko, zase to bude zneť inak, úplne nové možnosti, nové obzory sa čertajú. Aj, A už to nevypadá na obyvačkové. To máme za sebou. Za vlastne, sebou no, teraz teraz sa sobie také pokuchínske. Bol, no, teraz tu <sus> on underground, aj na ste. To bude, to už bude hlavne znikať eh konečne kompletná kapela tak bude znikať vlastne v ušobne. Čo tieznení teda čo to je tak by to malo byť. Uh -huh. malo, no. uh -huh ale aj keď... Nemusí. Nemusí, čo to však, tak si to, však, to však si to, to potvrdiť vlastne, že nemusí. Nemusí. Uh, tak nič, ale bude skutnika teraz. Skúšť, <laughs> bude to v tej kuchyni asi. Ja ale samozrejme, že, že nejaké demačiky zase u mňa v obývačke. No určite, ako budeme si pomáhať tak, že niečo na napadne, tvoríme... To nesieme pome. Ale už to budeme podľa mňa dorábať všetko v skúšobni. Ešte ak sme sa bavili o tom internete, tak práve toto nám strašne pomáha internet, to, že my u niečo spravíme, momentálne to pošleme cez web, náplodujeme to niekam, posláme to chalano, oni to momentálne majú na ušiach, tak na, potom sa stretneme, už každý to pozná a tak a môže sa to dorobiť, môže sa to náskúšať. Ja si myslím hlavne zaplatím vám, že internet je už len tady vašemu rádu. Je, <laughs> je to tak, <laughs> bez internetu zle je to. <laughs> je to strašne je super, že sa do toho takhle pouštíte, ko. to je vlastne jednoduché říci ako za kapolu, kľúci souhlasíte, že to tu je prická. To vieš prečo? Lebo vy ste obyvačko a kapol. Áno! Áno! Áno! Áno! Tu pod Hendrickson krásne. To sme teda vypustili Gina teraz. Zostane prilepil. To je pravda, skvělý. Vyvadí, to je dobré, keď máš nálepku. Tešíme, Máme aj nálepky. Sa určite, určite sa tešíme, že sa cíčte dobre. V každém obyvačke cítime dobre. Môžeme, môžeme kolovať. Takže by sme to spravili nejakú pesniču. Nech sa páči. Ne, kdekoľvek. Ne. Ne, no, Takže, také. drahí naši poslucháči, keď je vám zle, chodte do obývačky. Na lepšie k nám. Znosíte si Filipe škandál, a Myslím to? si, že sme vyčerpali ako všetko, ale keby ste chceli ešte niečo spomenúť, samozrejme môžete. Niečo, čo sme sa neopýtali možno. Skôr, no, aby som to možno ukončil. fakt ešte jedným veľkým poďakovaním všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhajú. Našim rodinám, mamám, ženám Váma. našim. A všetkým vám a všetkým našim kamošom, ktorí nás podporujú, ak finančne, tak... Tak psychicky. A keďže my neradi rozprávame, radšej hráme. Tak si poďme zahrať možno. Nech sa páči. Takže dnešnú reláciu zavreme hraním. Vychutnajte si ešte kapelu Filip Skandal. A náhodou ste zachytili názov toho ich albumu, tak môžete ďalej súťažiť ešte o ich cd -čko. Takže čaute. Za tým radia Bunker sa rozlúčia moderátori Paolo Zevou. Čaute. Čaute. Bol tu s nami Jano a Váňo, takže snažili sme sa vám priniesť tento zážitok. Vychutnajte si ho ešte. Ejoj. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, sa na to, počúvajte Radiobunker. <globí> Tufa, <túfaj. túfaj>. jasné. Rádio tak sme tu znovu, dáme si... Pesničku z monogramu a volá sa Zdá sa mi že máme niečo spoločné. <Sý> to celkom presne Zdá sa mi, že nebude to naopak. na cestive out touch or by yourself only aksa sa utplavaš aksa tra utplavaš you want to be a na Zdá sa my, že máme niečo spoločné. Zdá sa my, že nebude to zbytočné. Zdá sa my, že je to celkom presne tak. Zdá sa mi, že nebude to naopak. Tak, ďalšia <sík> sklada bude tiež z monogramu a volá sa Čarovná. Kumara má rád muž, že aj problémy rieši. Tak ticho počúvaj, počúvaj. Prosím ťa, či sa tancu v rytme, počúvaj. Tie krásne tóny okolo nás Je nádherné prítmy, tak všaty vysliekaj. Luba je liek, čo mysel už Minulosť nám pripomíra. Vzpomienky zlé, aj to sa spraví. Tak už počúvaj, tak ticho počúvaj. that old life that gone is made Za v čarovnom kruhu, nič iné nevnímaj. Nejúba na duši liečí, záleží, kto akú má rád močo, že aj problémy rieši, tak ticho počúvaj, tak ticho počúvaj. Čarouda, ktorý ste jú, je tak Čarouda, ktorý ste jú, je tak Čarouda, ktorý ste jú, Tak sa Thank you. Tebou stalo dokonalá oveč. Tragický bol začiatok a potom už celý rok. To sa nedá vyčerknúť. Že sa ne daj, zabudnúť Svi dokonala opäť Čo sa sve ostalo Dokonala opäť Svi dokonala opäť Don The sun takes far tu ty máš pre mňa, vieč a všetko, si jediná. Dokonalá obed, čo sa s tebou stalo? Dokonalá obed, čo sa s stalo? Dokonalá sa Rokomalá z Ať na moc Radiu Bunker